És dilluns 23 de setembre i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell comentarem l'intercanvi cultural per commemorar el 80 aniversari de l'acollida a la República de Mèxic d'exiliats republicans de l'estat espanyol. Aquest cap de setmana una delegació mexicana va visitar la nostra vila. Relacionat amb aquesta notícia comentarem la inauguració de l'exposició Fabricant Pulque, la Beguda dels Déus. Escoltarem a Marco Antonio Hernández, autor d'aquesta exposició. La informació comarcal ens portarà fins a Santa Cristina d'Aro i és que ja han començat els, les obres de renovació de l'oficina turística. Ens posarem en contacte amb Josep Pasqual de l'Observatori Meteorològic de l'Estartit perquè ens comenti aquest episodi de pluges que va patir la comarca d'Istabte i ens comentarà si és un fenomen anormal o recurrent. Avui aquest informatiu també tindrà l'apartat esportiu i comentarem la victòria del Club Hoquei Palafrugell en el seu retorn a l'hoquei Lliga i també les victòries de la Soleda i el Palafrugell en la tercera jornada del grup 16 de Tercera Catalana. I per últim escoltarem la previsió meteorològica per aquest inici de setmana. Comencem aquest informatiu d'avui dilluns 23 de setembre i ho farem doncs, parlant d'aquesta visita d'una delegació de mexicans per commemorar el 80 aniversari de l'acollida a la República de Mèxic d'exiliats republicans provenients de l'estat espanyol. Per comentar doncs aquesta visita, aquest intercanvi cultural, en parlarem amb Josep Salvatella, regidor del Museu del Suro i que va estar present durant aquest acte institucional. Bon dia, Josep. Bon dia. Bon dia regidor, no regidor del Museu del Suru i també doncs, tercer tinent d'alcalde, entre d'altres funcions, com bé sabeu. I amb tu, doncs, Josep, volem saber una miqueta de valoració de com van anar aquesta, aquesta trobada i, i, i en què s'emmarcava. Per, doncs, per què van venir aquesta gent a, aquí a fer-nos aquesta visita? Uh, doncs bé, uh, aquesta trobada s'emmarca en, en un diguem-ne, un periple que estan fent, eh, per, que han fet per Catalunya, eh, amb motiu del vuitantè aniversari del final de la Guerra Civil i de l'exili de molts republicans espanyols i també catalans mm -hmm. a Mèxic. Aleshores, eh, aquest, aquest exili va comportar Eh, doncs que molta gent de cultura, de ciència d'aquest país anés a Mèxic i, en certa manera, salvant el, el drama històric que va representar l'exili, qualsevol exili, eh, va ser, de fet, un intercanvi cultural. O sigui, d'aquest intercanvi cultural, per exemple, eh, en, va, en va sorgir la Casa d'Espanya a Mèxic, que actualment és el, el, el col·legi el Col·legi eh, de Mèxic, que és una, eh, és una institució universitària. Aleshores, eh, bé, al cap de 80 anys, afortunadament, les circumstàncies eh, han canviat, eh, la tragèdia de la guerra ha quedat enradera, però eh, el record d'aquella experiència, d'aquella acollida que va fer el, el govern i el poble de Mèxic els, eh, els catalans i espanyols eh, doncs es manté viu es manté mm -hmm. viu aquest record i eh, al, aleshores doncs, eh, bueno, aquesta representació de, de, de persones de, de Mèxic eh, que han vingut aquí i que han volgut conèixer eh, aspectes de la nostra cultura, com, com pot ser per exemple el cas de, del suro eh, a través de la visita al museu i també de la visita, han fet doncs una passejada per, per Palafrugell i han visitat doncs alguns dels elements representatius de, de la nostra tradició industrial sudera mm -hmm. eh. han, han volgut posar la mirada en això no? en aquest cas visitant en, en, aquí a Palafrugell, però també en altres punts de, de Catalunya que han visitat doncs, han, han visitat diversos museus doncs, que, que, que tenen a doncs, la indústria com, com, com una de les seves fons. No? En aquest cas també ha estat eh, el cas de, de Palafrugell en aquesta visita que van fer divendres, oi? Exacte. Sí, eh, clar, eh, aquests intercanvis eh, poden... Que és bo que es facin i que hi hagi reciprocitat encara que la distància eh, sempre complica les coses va haver que se centrin eh, en, en un tema eh, aleshores doncs aquest cop ha sigut eh, el tema industrial eh, que en el cas de, o sigui, de de la part visitant o sigui d'aquesta delega, delegació mexicana i eh, ells ens han portat una exposició que es pot visitar al Museu del Suro a través de, de les fotografies del treball d'un fotògraf, eh, Marco Antonio Hernández, que eh, està especialitzat en, en això, en fotografia eh, artística, en clau industrial i en concret ens ha portat una exposició sobre l'elaboració tradicional del pulque uh -huh. que és una beguda ancestral d'allà de, de Mèxic que ja s'elaborava abans de l'arribada dels, dels espanyols i que aquest senyor va tenir l'oportunitat de fer-ne un reportatge fotogràfic de gran qualitat als anys 90 a la última factoria, a la última factoria eh, que hi havia d'això, de la bodagió amb sistema tradicional d'aquesta beguda, eh. Mm. això es pot contemplar fins a final de mes, eh, al Museu del Sodo. Doncs fins a final de mes podeu visitar aquesta exposició. Nosaltres també en vam parlar amb, amb Marco Antonio al voltant d'aquesta d'aquesta exposició i per tant doncs si voleu recuperar aquest contingut el podeu fer a través de la nostra pàgina web a radiopelafrugell.cat i podeu doncs, descobrir una miqueta més al voltant del pulque no? quines diferències pot haver-hi en un acte també beguda típica de, de Mèxic com és el tequila que en aquest cas no sé si el vas degustar Josep Salvatella perquè vam rebre la notificació doncs, que també hi hauria un aperitiu amb tequila no sé si el vau poder provar <laughs> Uh, sí, sí, sí. Uh, tequila i mezcal. Mm -hmm. el mezcal, ja saps quin és, no? El mezcal? No, no, no. no, no el no mezcal sé. és el que porta el cuc a dintre. Ah, carai! Sí, sí, sí. Va ser interessant, no? Aquest... Sí, estava boníssim. Sí? O el, el d'això, el mezcal, eh? Vull dir, el cuc que es va quedar allà. Amb <ríe> Molt bé. Doncs amb aquesta, amb aquesta conversa, amb aquest intercanvi cultural... Que, com ha dit en Josep, doncs és important que es vagin fent aquestes, aquestes trobades, sobretot doncs, en aquest cas emmarcada dins d'aquest 80 aniversari de l'acollida doncs, de la població de Mèxic eh, exiliats republicans eh, de l'estat espanyol i també doncs de, de Catalunya. Doncs, eh, és important eh, tenir-ho present, que va succeir això, i doncs, fer aquesta trobada també importantíssima eh, és símptoma doncs, que les relacions són bones i això també és, és a destacar. Josep, nosaltres doncs, ens retrobarem en les properes setmanes per comentar altres temes segur relacionats amb, amb, amb el museu o, o amb, o amb el, la ciutat de Palafrugell. Moltes gràcies, Rubén. I seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi i també lligades amb la informació que us acabem d'oferir i és que eh, aquest passat desvendres, doncs, també amb la visita guiada al Museu del Surú en aquesta delegació mexicana, també es va poder fer una visita comentada a l'exposició fotogràfica Fabricant Pulque, la Beguda dels Déus, a càrrec de l'autor, el Sr. Marco Antonio Hernández, subdirector de museos i Exposiciones de l'Arxivo Histórico i Museo de la Minería associació civil que va poder atendre la nostra visita en Carles Martínez va visitar divendres a la tarda al Museu del Sur i va poder conversar amb Marco Antonio Hernández al voltant d'aquesta exposició Us Estem aquí al Museu del Sur amb el senyor Marco Antonio Hernández l'autor de l'exposició fotogràfica Fabricant Pulca, la beguda dels déus eh, Primero de todo, eh, un placer tener-la aquí con nosotros en nostra emisora eh, Marco Antonio eh, què se puede ver en esta exposición? Mira, eh, realmente ha sido para mí algo muy especial esta exposición porque nunca había trabajado en el tema, aunque es un tema sumamente clásico para nosotros, los mexicanos. El pulque es como la bebida más tradicional de nuestro país. Eh, se origina durante la época prehispánica, mucho antes de la llegada de los españoles. Es una bebida muy diferente porque es a base de fermentación y básicamente proviene de una planta que es el maguey entonces el maguey después de tener un poco de más de 12 años eh, escapado para cortarle el quiote de donde salen las flores y entonces las mieles de las flores son las que se van recuperando no mediante estar tallando constantemente el corazón de la planta ¿no? hasta que ésta muere no entonces en su proceso la planta muere literalmente no por la explotación que se hace de ella ese líquido nosotros le llevamos aguamiel posteriormente se almacena en barricas en unos cueros muy grandes de, de animal verdad que hacen una especie como de pequeñas este, contenedores y se le agrega una pequeña porción del pulque anterior lo que va a originar la fermentación ¿no? en realidad bueno es una, es una bacteria que se alimenta del azúcar y la transforma en alcohol y eso es lo que va produciendo la fermentación rápidamente del pulque fue una bebida de mucho éxito hasta por ahí de los años 30, 40 este, se básicamente cubrió toda la parte de lo que nosotros llamamos el altiplano central de México eh, son más o menos cuatro estados eh, algunos del tamaño de toda la zona catalana <ríe> con enormes fincas, haciendas pulqueras en donde se plantaba la el maguey y se recuperaba el aguamiel y se producía el pulque. Bueno, quería preguntar sobre más detalles sobre el pulque, pero ya bueno, más o menos ya nos está informando un poco sobre todo. El pulque sale de la agave como el tequila, ¿no? Entonces, ¿qué diferencias hay entre estas dos bebidas? La planta son diferentes realmente agaves. Es decir, el el agave tequilero básicamente es una agave que le llamamos nosotros el agave azul. Es sus o, es sus este ¿cómo se puede llamar? sus hojas son más delgadas y filosas y el agave este que nosotros llamamos el agave pulquero eh, le llamamos manso. Es un maguey que puede medir 3 metros de altura. Qué barbaridad. O sea, es un monstruo realmente. Por otra parte, eh, se dice que la producción del pulque es motivo de orgullo para los mexicanos. ¿Por qué razón? Primero por identidad, ¿no? O sea, es la bebida, digamos, tradicional Por otro lado, este es una bebida muy vinculada a la vida rural. Es decir, el origen del mexicano, finalmente, como muchas culturas, lo fue, es el campo, ¿no? Entonces, por entonces, esa razón. Entonces, el hecho de que la producción sea artesanal es el gran factor diferencial. Es uno de los factores importantes, por supuesto. Y por si tenemos algún oyente que quiere viajar a México, que seguramente lo tenemos, ¿hay alguna región que sea más conocida en la producción? Bueno, eh, hay tres regiones que son muy importantes. Tlaxcala, Hidalgo y el Estado de México. Y ahora en la Ciudad de México eh, se está recuperando mucho el consumo del pulque eh, como una especie de moda entre los jóvenes. Es, es un poco como lidiar con las cosas que heredas de la, de la industria y del comercio y, y aprovechar o saborear algo que te es muy propio, que es artesanal, que es de tu gente, ¿no? Entonces, este juego de valores siempre ha existido, ¿eh? O sea, la cerveza cuando empezó a, a producirse Tuvo que desplazar al pulque Incluso con una campaña negra ¿no? Acerca de la salubridad que tenía esa bebida Siendo tan artesanal y tan sujeta a la manipulación humana Pues sí había una intención de desacreditarla no Solo piensa, el pulque explica en buena medida La construcción de la Ciudad de México Es decir, era la bebida de los trabajadores ¿Me entiendes? vienen del pueblo el pulque a diferencia de la cerveza no te produce una embriaguez tan inmediata y por otro lado sí tiene un nivel de proteína que te da este poquito de fuerzas para soportar la intensidad del trabajo y la temperatura del ambiente. Bueno, más o menos se ha quedado claro el motivo de la exposición, pero ¿cuál es el motivo de su visita aquí a Playa Frisé? Pues en realidad es un intercambio, o sea, estamos eh, tratando de establecer un intercambio entre México y, y Cataluña a través de un organismo internacional que se llama TIKI, que es un, es un organismo dedicado a la protección, a la investigación del patrimonio industrial. Entonces tenemos muchos lazos en común desde hace varios años. A través de TIKI nosotros hemos celebrado eh, algunas actividades durante varios años ...donde se han involucrado catalanes, hemos publicado sus trabajos de investigación... ...y ahora nos acompaña una delegación de casi 20 mexicanos... ...viajando por todo el patrimonio industrial de Cataluña. Mira que todo bien. esto eh, gracias a, realmente al entusiasmo de Jaume Matamala y Cura... ...quien ha sido un promotor para nosotros desde que trabajó en el Museo de la Ciencia y de la Técnica único ¿eh? es una gente muy entusiasta y sumamente valiosa por sus conocimientos y ya para acabar que ya se creen están esperando eh, que han visitado han podido visitar un poco la zona o que quieren visitar de palabra sí sí sí de hecho empezamos desde el museo de, de la ciencia y de la técnica ¿no? hemos este visitado también la colonia cedo y varias de las fábricas textileras que se dieron sobre el lobregat ...y bueno, obviamente ahora nos corresponde el del corcho, ¿no? Pues nada, un placer Marco... Ahí, Marco Antonio entonces, Hernández... Eh, ...tenerle con nosotros... ...y ojalá se dé una vuelta... ...en realidad este trabajo lo hice muy pronto, muy rápido... ...porque desafortunadamente cuando traté de regresar... ...y recuperar eh, este un poquito de más imágenes... ...ya habían cerrado... ...es decir, las las, las grandes haciendas puljeras ahora se están convirtiendo en grandes hoteles y otro tipo de actividades pero ya no se produce el pulque en las cantidades en que antes hit, ¿no? ahora es, es como un tema de gourmets casi. interesante la historia sobre el pulque nada, muchas gracias sí, y esta es su casa gracias a ti y bueno, una invitación al público perfecto, gracias gràcies Carles per aquesta informació per aquesta conversa amb el donc, autor d'aquesta exposició que es pot donc, visitar al Museu del Suru durant tot aquest mes de setembre, amb Marco Antonio Hernández i aquesta exposició fotogràfica titulada Fabricant Pulque, La Baguda dels déus, que podeu visitar doncs com deiem, al Museu del Sur. Un moment ara en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell per a la informació comarcal i ho fem per destacar una informació que no hem tractat a l'hora del peix fregit i que ens porta, en aquest cas, només fins a Santa Cristina d'Aru, però per parlar d'una notícia que no té res a veure amb successos. Les obres... Per rehabilitar l'oficina de turisme de Santa Cristina d'Aro, a l'antiga estació del carrilet de Sant Feliu a Girona, van començar la setmana passada amb un pressupost d'adjudicació de 136.673 euros. Van a càrrec de construccions Josep Saiz i reformaran l'edifici sense afectar la seva estructura catalogada, recordem, dins el patrimoni arquitectònic i elements d'interès històric i artístic del municipi. Però també es començarà a adequar la distribució interior per millorar el seu ús actual. Segons la regidora de Turisme Sílvia Funoll al diari El Punt Avui, l'objectiu de l'acció és garantir la funcionalitat i la seguretat de l'edifici sense perdre la seva essència històrica. L'actuació de rehabilitació afecta les façanes, com també la coberta de l'equipament municipal. Es preveu substituir les fusteries actuals per unes de noves i respecte a l'adequació interior, el projecte preveu una sala d'atenció al ciutadà d'uns 35 metres quadrats, amb pantalles tàctils d'autoconsulta, a més d'un espai per al treball administratiu i atenció als visitants. També, a més a més, un despatx i una sala de reunions d'uns 8 metres quadrats, cadascun per a un treball més intern. La divisió interna, amb una superfície construïda de 77 metres quadrats, es farà amb ampares de fusta i vidre. Els tancaments seran amb vidrats per facilitar la col·locació de fulls informatius i en aquest sentit la regidora Funoll afegeix al diari al Punt Avui que volen adequar l'edifici respectant la part històrica a les necessitats actuals. El projecte, redactat per l'arquitecta Anna Sabrià, afecta només a l'edifici principal de l'estació que entre els anys 1892 i 1969 va fer la funció d'estació de carrilet amb habitatge per al vigilant. No afecta pas al segon edifici, que és molt més petit, i feia i fa la funció de lavabos públics. En tancar-se el carrilet, l'estació va quedar abandonada fins que l'Ajuntament fa ja uns quants anys va restaurar-la com a centre cultural. Posteriorment va situar-hi l'oficina de turisme i des del 2000 l'antic traçat del tren és un carril bici que connecta Sant Feliu de Guíxols amb Molot. I ara parlarem de meteorologia i ho farem per comentar amb en Josep Pasqual doncs, eh, per què va haver aquest episodi de pluges aquest dissabte passat que va doncs, tenir diverses afectacions, com us hem comentat, doncs, com aquesta tràgica notícia de Platja d'Aro amb la mort d'un home d'uns 30 anys que estava vivint de forma provisional en uns baixos d'un local i que es va veure sorprès doncs, per la inundació i no va poder sortir-ne, malauradament, i va morir doncs, ofegat i també doncs, altres desperfectes que va ocasionar, doncs, sobretot, també a la població de Castell, Platja d'Aro i Segaró. Eh, comentem amb en Josep Pasqual aquestes, eh, aquests elements, si és un fet doncs, que sigui habitual durant aquesta època de l'any o si, per, per contra, doncs, és un fenomen que no solem tenir aquí a casa nostra i que doncs podríem associar al canvi climàtic. Eh, saludem en Josep Pasqual. Bon dia, Hola, molt bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada una vegada més i ja ens ho deies tu eh, divendres que dissabte doncs podia haver-hi Precipitacions han estat eh, fortes, en, sobretot en alguns punts de la comarca, com hem anat repassant, Platja d'Aro, també a Palamós, a Calonge i Sant Antoni, doncs també hi ha hagut diverses precipitacions. Eh, a què ha, ha tingut eh, ocasió, aquesta, aquesta precipitació? Hi ha hagut algun fenomen estrany, Josep, aquest cap de setmana? En principi, això és eh, una situació embalsada, perquè, eh, si més no, el dissabte no hi havia cap depressió, diguéssim, marcada en superfície, és com una mena de, de massa d'aire fred que ens va arribar de l'Atlàntic i en arribar aquí i trobar que doncs, aquest mar encara molt temperat es va recarregar, per dir-ho d'alguna manera, i a més amb l'orografia d'aquí, de, de la nostra costa, doncs es, es va reforçar i va donar doncs, aquestes precipitacions, com molt bé deies, doncs, que el sud de la costa Brava han estat molt importants també a l'extrem nord, eh, cap a la zona del de, de, nord del Cap de Creus, i eh, doncs en aquesta zona sí que ha plogut, però possiblement no tant. Uh -huh. eh, aquesta situació doncs, és habitual durant la tardor, eh, perquè doncs, encara el mar és fred i quan arriba una massa d'aire així fred doncs pot ploure, i a vegades ho fa amb molta intensitat, eh? és a dir, amb pluges eh, fortes en poc espai de temps, i doncs, per això doncs, fa a vegades aquest, aquestes destrosses i lamentablement doncs, aquesta mort que hi va haver eh, aquí a Plàgia d'Aro, si no recordo malament. Sí. Mm -hmm. eh, també un dels efectes que, que va fer va ser que a, a la part frontal, de, en arribar a aquesta massa d'aire, doncs eh, venien bens de llevant, de gran recorregut, i va fer que la mare es remenés. Aquí, de fet, a la tarda del dissabte mesuràvem estimativament unades de dos a tres metres d'alçada, i tampoc és res estrany això, perquè en aquesta època de l'any, justament, eh, antigament, no sé si em puc allargar una mica, Sí, endavant, endavant, Josep. Sí. Doncs antigament, eh, tot això que veiem pins en aquestes feixes de les muntanyes de la costa, eh, generalment eren vinyes i olivars. Eh, moltes famílies, ara jo parlo de l'estratit, però m'imagino que bona part de la costa doncs, era semblant, uh -huh. tenien la, el seu tros de vinya a la muntanya i eh, doncs, anaven, eh, veïmaven doncs, en aquesta època, i en aquella època, si més no, jo ara parlo de l'estratit, que és el que ho conec i el que m'han explicat, perquè no ho he viscut jo, doncs en aquella època no hi havia aigua corrent i quan arribava el primer temporal o temporalet de marc, com el que podríem considerar que ho era el dissabte passat, doncs la, la gent agafava les botes de vi i les portava a la platja i quan arribava doncs, aquesta mar ja morta que entrava a la platja sense vent, aprofitava per rentar les botes de vi. Uh -huh. La gent gran deien que aquell vi era més bo perquè havia rentat la bota amb aigua eslada. Això ja no ho sé. Uh -huh. Però eh, això ho explico perquè el primer temporalet de la temporada, habitualment en aquestes dates, finals de setembre, a començaments d'octubre, rebia el nom de del rentabotes. Uh -huh. Doncs curiositat... Uh que ens aporta en Josep eh, és curiós això, aquesta dada ja és un, és un fenomen recurrent, com, com podem veure com ens ha explicat, eh? perquè ve de lluny i per tant, no és que sigui eh, aquest episodi que han tingut aquest dissabte, no és que sigui una cosa anormal i que puguem associar doncs, a d'altres fenòmens que sí que no són tan habituals a casa nostra i ens ho has explicat, ens ho has il·lustrat doncs, amb, aquesta, amb aquesta explicació amb aquesta, amb aquesta, amb aquesta activitat que feien no? la gent doncs, que anava a rentar les botes de vi uh, uh, al mar després un cop doncs, ja havia calmat una miqueta el, el temporal uh, Josep uh, no obstant això, a vegades Sempre ens queixem, no?, que no plou gaire i quan plou sembla que no sàpiga ploure. Això també es pot associar, malgrat que això sigui un fenomen recurrent, a, a, a moltes coses que posen, que passen al llarg de l'any, de quan plou sembla que hagi de ploure fort. No, no tenim pluges, o no, no solem tenir aquestes pluges que, que tenim en altres indrets, doncs, pugui ser de la península ibèrica o d'altres de, parts d'Europa. De, sí, de fet, estem en una zona mediterrània, eh? i eh, habitualment doncs, als estius doncs, no sol haver-hi grans vents ni grans eh, fenòmens importants excepte d'algunes tempestes locals i això el que fa doncs, és que la temperatura del mar estigui pujant i com que la temperatura ambient també està, és alta doncs eh, part de del mar es va evaporant i es va carregant l'atmosfera després quan arriba una massa d'aire fred ja a finals d'estiu, començaments de tardor doncs la reacció que fa doncs, són aquestes pluges que a vegades són doncs, molt fortes. I això es deu a una propietat que seria molt llarg d'explicar, mm -hmm. i és que la capacitat de retenció de l'aire de vapor d'aigua doncs, depèn de la temperatura de l'aire. Per exemple, l'humitat és del 60%, vol dir que del màxim que podria admetre l'aire, el 60% és vapor d'aigua, i, la, la, la, o sigui, que no està completament estorat. Si, quan arriba al 100%, uh -huh. es comença a formar la boira, la rosada, tot això, no? Per tant, sempre hi ha un tant percent d'humitat eh, a l'aire, més o menys gran. Uh -huh. Però, aquest, eh, ho diem respecte a la capacitat de l'aire que té de retenir aquest vapor d'aigua. Però eh, la capacitat és diferent a diferent temperatura de l'aire. És a dir, per exemple, una temperatura de 30 graus, per exemple, l'aire el 100% d'humitat podria retenir 30 o 35 grams de vapor d'aigua per metre cúbic d'aire. Uh -huh. Això vol dir, doncs, una quantitat important que podria haver a l'atmosfera. En canvi, per exemple, a una temperatura de 0 graus, amb un metre cúbic d'aire només i cap, ara dic de memòria, uns 5 grams d'aigua. És a dir, que amb 5 grams d'aigua a una temperatura de 0 graus, aquell aire està al 100% d'humitat. En canvi, aquests mateixos 5 grams a 30 graus de temperatura de l'aire, l'humitat només seria el 15%, per dir alguna cosa. Uh -huh. Per tant, aquests, eh, això és per explicar que a vegades el tant cent d'humitat no representa l'humitat que hi ha dins de l'atmosfera, sinó que quan més temperatura hi ha més capacitat i, per tant, quan es formen nuvolades tempestes, doncs si l'aire és més calent, pot retenir pot contenir més vapor d'aigua i, per tant, la pluja pot ser més torrencial. Uh -huh. Doncs, uh, gràcies, Josep, també per explicar-nos això, doncs, per què passen aquests fenòmens, que quan plou, sobretot en aquestes èpoques doncs, on les temperatures són més altes, doncs, també sembla que no sàpica ploure, com es diu habitualment, i nosaltres, Josep, doncs, uh, agrair-te una vegada més que ens hagis atès, que ens hagis fet doncs, aquestes explicacions, també aquesta curiositat, no? aquest, aquest, mh, aquest nom que li, li posaven o que, se li, que sí. segur que molta sí. gent que segur que molta gent eh, doncs, que tingui una certa edat doncs, segur que eh, se'n recorda d'aquest doncs, rentabotes. I Josep, ens retrobem divendres, eh, novament, aviam que, que ens depararà al cap de setmana. Moltes gràcies. Perfecte. Gràcies a vosaltres. I després d'aquesta informació doncs, meteorològica, tot i que doncs, enfocada en aquest episodi de pluges que hem tingut aquest cap de setmana, doncs passem a parlar d'esports i ho farem començant amb la victòria del club hoquei Palafrugell en el seu retorn a l'hoquei Lliga. Dissabte, l'equip palafrugell visitava la pista d'un històric de l'hoquei com és el club Patí Vic en el seu retorn a la màxima competició estatal i malgrat l'inici fort dels locals, que es va veure compensat amb el primer gol de Fon al minut 8, els de Xavier garcia Balda es van poder refer gràcies a un gol de falta directa de Ferran Garcia que va poder empatar l'enfrontament al minut 16. La clau del partit segurament va ser posar-se per davant just abans de la mitja part, de fet el gol de Vives va arribar quan només quedaven 8 segons pel final del primer període. A la represa, novament Ferran Garcia de falta directa va posar terra de per fent el tercer al minut 40. No obstant això, el final de partit va ser més petit i ja és que els usonencs van retardar distàncies a 5 minuts pel final. El marcador, però no es va moure més i va acabar amb la victòria del club hoquei Palafrugell per 2 a 3 sobre el club Patívic. Podem escoltar a Xavier García Balda que ens valora aquesta importantíssima victòria en el debut a l'Hockey lliga. lliga. Sí, estem molt contents per la victòria, per suposat, perquè 3 punts en aquesta lliga doncs, aconseguir els és hort, ho sabem, i per tant ja tenim els primers eh, contents per la feina feta durant aquesta pretemporada, sembla que doni els seus fruits, temps per l'equip, pel treball, per, per tot el que hem anat fent i, i donar-ho tota la pista i per tant d'aquí una mica el, el premi no? El que passa que com tot eh, ja és passat i ara hem de ja pensar amb dissabte que ve per intentar donar-li valor a aquests tres punts i aconseguir-ne tres més a molt a casa de votar a casa di, dissabte a les 8 a malloret. Doncs us estem oferint aquestes notícies relacionades amb els esports perquè, com us hem dit al matí, en tenim en Rafel Corbí doncs, amb Mangines i, per tant, doncs no ha pogut venir. Avui, malauradament, doncs, no hi haurà programa Esports del Punt, però sí doncs, que us fem aquest repàs doncs, primer d'aquesta victòria del Club Hoquei okay Palafrugell i seguim amb victòries d'equips esportius de casa nostra, amb la de la Sauleda i el del Palafrugell. Comencem amb primer de tot amb la de la Sauleda que es va imposar ...contra tot punòstic, podríem dir... ...per com venia l'equip en les dues primeres jornades... ...en què va doncs, encaixar dues derrotes... Doncs, ...en el partit d'aquest dissabte, jugat a Cala Guidor... Doncs, ...es va imposar per 2 a 3... ...contra un rival que havia d'estar cridat... ...per estar amunt de la classificació... ...tingent en compte com va anar la temporada passada... ...però cada moment no ha començat amb bon peu... ...la Saoleda es va poder aprofitar de la vinentesa... ...i va poder aconseguir una victòria... Per ...per 2 a 3. No obstant això, el partit va començar d'esquena per l'equip de Palafrujellengues... ...que Collador va avançar a l'equip local al minut 27. No obstant això, Diego Pérez va poder empatar al 39... ...però abans del descans, al minut 40 i només un minut després de l'empat dels Palafrujellengues... ...Doncs Marc Muñoz va posar el 2 a 1 al eh, marcador... A la represa la Saoleda va apretar però no va ser fins al minut 77 en què Marc Salvador va poder empatar el partit i tres minuts després Jordi Roig, ex del Futbol Club Palafrugell, va poder posar el 2 a 3 al marcador que suposa la primera victòria de la Saoleda a la temporada i que per tant el fa sortir de la cua de la classificació. Escutem a l'entrenador de la Saoleda, Nacho Paez, que ens ha fet aquestes declaracions al voltant d'aquesta primera victòria que va arribar dissabte al camp del Caleguidor. Bé, bueno, dissabte vam tindre que anar a jugar al desplaçament a Blanes, al camp del Caleguidor, amb tots els inconvenients del temps i els jugadors que encara estem en quadros, però bé, bueno, vam anar-hi i molt contents perquè la veritat és que els nanos van competir, van competir molt i molt bé, van recuperar l'ADN a Saoleda, que van perdre la setmana anterior, i bueno, es van desfogar, ho van donar tot, van lluitar, i molt content. Al final el resultat va ser favorable a nosaltres, 2-3, un partit molt igualat, molt competitiu per part dels dos equips, i molt contents, molt contents. O sigui que vam poder sumar els tres punts que desitjàvem, i aquesta setmana pues, tenim tota la setmana tranquil·litat per poder entrenar i a veure si podem preparar bé el partit de la setmana següent i, i poc a poc, com vam parlar, poc a poc, i bona lletra. Vale? Una abraçada i ens veiem. Vinga, que vagi bé. Així doncs, malgrat els inconvenients meteorològics que va haver-hi dissabte doncs, també a la localitat de, de Blanes i d'altra banda doncs, també les baixes que té l'equip de la Sauleda, doncs, l'equip de Nacho Paez va poder sumar els primers tres punts de la temporada i que els situen doncs, en tretzena posició. I per la seva banda doncs hem de comentar també una clara victòria del futbol club Palafruigell en la seva visita al Lloret B, un dels dos equips palafruiglencs que van visitar doncs la comarca de la Selva aquest passat cap de setmana. Aquest partit doncs va tenir un clar protagonista que va ser l'autor d'un hat-trick. En aquest cas va ser Badré, que va marcar tres gols eh, d'altra banda, donc els altres golejadors van ser també Manel Dobaño i Albert Sánchez, van, poder, van fer aquesta maneta, el gol de l'hoonor per part del Lloret B va arribar a la represa amb, amb un gol de Iciaca, l'Alba Cabrera, la locutora dels partits del Palafrugell a Ràdio Palafrugell, doncs, va poder parlar amb l'autor del Hattrick, que a més a més doncs que va poder dedicar aquests tres gols i la victòria al seu pare, que va morir eh, fa uns quants dies i que per aquest motiu també es va fer un minut de silenci abans de l'inici d'aquest partit. Doncs així Badrer va poder dedicar els gols al seu pare, que va morir doncs, aquesta passada setmana. L'Alba Cabrera, com dèiem, va poder conversar amb l'autor d'aquests tres gols. Vale, molt bona tarda, Badre. Què tal després d'aquesta victòria aquí al Camp del Juret? Bona tarda. Bé, content, amb tres gols i una victòria important. Comencem bé la temporada, dues victòries seguides i molt bé. Com has trobat els espais per fer aquests tres gols? Que creus que t'ha facilitat el, més la, la bona encerra que heu tingut eh, atacant o també la, la solidesa defensiva que heu tingut en aquest partit? Bueno, jo crec que els espais han segut perquè hem fet una bona pressió. els hem pressionat molt a dalt i clar hi hem trobat molts espais de darre i jugaven molt avançats i, i eren lents de darrere i, mira, hem trobat aquests espais. Amb aquesta victòria us col·loqueu a tres punts del líder la, de la Tordera, que se'ns va resistir a la, a la primera jornada. Eh, ara el següent partit serà a casa contra la Batlloria. Quines expectatives teniu de cara al proper partit? Bueno, nosaltres sempre anem amb l'expectativa de guanyar el partit i donar el màxim que podem al partit. Per, eh, volem un objectiu que és pujar i jutarem per això. Vale, doncs moltes gràcies, Badre. Felicitats pel teu hat I ens veiem la propera jornada. Moltes gràcies bona tarda. Adéu. Adéu. Gràcies, Alba, per aquesta conversa amb l'autor del hattrick que va donar ales a l'equip Palafruix que el permet doncs, situar-se ja amb sis punts, malgrat l'inici amb derrota al camp de la Tordera, doncs, l'equip blanqui-negre, que ja està a la part alta de la classificació, com dèiem, sis puntets, empatat en segona tarda empatat amb l'esporting Vidraerenca, l'Arbúcies, l'Hustelric i a tres punts del líder, la Tordera, que de moment es mostra intractable i que no ha perdut cap partit i que doncs, aquest cap de setmana va guanyar una mica més d'esforç, en aquest cas, a l'Aro, amb, amb un 1-0. El proper partit dels dos equips Palafros doncs seran el proper diumenge, en aquest cas el camp de el proper dissabte, 28, la Sauleda rebrà a l'Arbúcies i el Palà Frugill, per la seva banda, rebrà a la Batllòria. I ara sí, arribem a la darrera de les informacions del informatiu del dilluns, que és, com sempre, la previsió meteorològica per a aquest inici de setmana. Novament, escoltem en Josep Pasqual, que ens, porta, que ens depararà aquests primers dies d'aquesta setmana de tardor. En principi avui ja eh, les restes del front que varen passar ahir el vespre que varen deixar doncs eh, algunes gotes, alguns plogims, doncs ha bufat una mica de tramuntant aquesta matinada poqueta cosa i quedarà, doncs aquest dia amb aquestes terrenyines de núvols alts, una temperatura una mica més fresca que ahir, si més no caí el de matí i el vent fluix. La mar encara quedarà mar de fons, però seguirà millorant. Per demà ja esperem una falca anticiclònica, per tant, un temps molt estable, amb vents molt fluixos i eh, un domini del sol, una temperatura que es recuperarà una mica. Ja a la nit, a la nit, la nit passarà una cua de front, però que pràcticament més que res portarà quatre núvols, poqueta cosa, i eh, el que farà serà és que la temperatura refresqui una mica. I pel dijous, ja, eh, o sigui, el dimecres refrescarà aquesta mica i el dijous ja esperem altra vegada un temps estable. Per tant, una setmana força tranquil·la i fins i tot la marca millorarà. Doncs en principi un inici de setmana més tranquil, més calmat que no pas el que hem tingut aquest passat cap de setmana amb aquesta previsió que ens ha portat avui novament en Josep Pasqual de l'Observatori de l'Estartit. I amb aquesta darrera informació arribem al final d'aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell, un xic més llarg de l'habitual, i és que com us hem explicat eh, mig informatiu també aquest matinal, doncs eh, avui no hi haurà esports al punt, perquè en Rafael Corbí doncs, el tenim a Mangines al llit, l'enviem novament un record i d'altra banda doncs, avui us hem ofert aquestes eh, tres informacions de caràcter esportiu, dues relacionades amb el futbol, amb les victòries de la Sauulea i del Palafrugell. i d'altra banda doncs, també hem comentat la victòria del club hoquei, okay Palafrugell, en el seu retorn a l'Hockey Lliga per 2 a 3 a la pista del Club Patívic. Nosaltres ens retrobem demà. Recordeu que podeu estar informats de tot el que s'aconseja a Palafrugell a l'instant a través de la nostra pàgina web, radiopalafrugell.cat. Que passeu una molt bona jornada. Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell. De dilluns a divendres